قرآن مخترم آردون کو مولانا مبتیس را جدیس سے دا دوره تفسير قرآن چه پچاک بارا آتان میں بانده شروع شوئی را او پا ستر ایک ننان میں بانده سر طرح سیدلی را دا دیل ملای دو پا تیسا تایی سنت که سل این دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیرار اور صوابی پاپرائیتر انور شیر توحی موبایل نمبر 031 ستاواندس ایکسو چوبیس دادوار دی چکر مارو موحدین و مشرکین چکر کئی پوبار رخ را پل رابو پس کافر موحدین وائی اللہ را مدد کئی عدوی غیر اللہ مدد کئی پس کافر پریب کرشد ویلارا جامی دورو یو سب کو من فوقی روسیم الحمیم او با واب چولشی پاسدو سرونو دی گرمی اپو نو ویلی بکڑیشی پایا گیا چل دی پخیٹو کی دی یو سارو او با سوزولشی آغا سارو ویلی بکڑیشی یو زاب بی آغا چل دی پخیٹو او دې لپاره به ګورځونه روزبني قالا جوړې اراده وکي چې دې ووځې دې نه د یو مصیبت نه واپس پکره شي پای کې او به ویل شي او زګیا صاحب سوزاون کې یقینا الله داخل به کې مؤمنان جامل کول متابو سنت بار چو دروان بیان دونه دا نه هرونه قاليب وا چول شي د لره پای کې دباو ګان زرو تمرولو او باید دوی پاګیدره کوم ہدایت ورکر شو دوی ته پاګید وینا تا ہدایت ورکر شو دوی ته اسلام سراد الحمید ہدایت ورکر شو دوی ته جنات ہدایت ورکر شو دوی ته دوشی چا وقبه الحمید یاقینا که سان جو کوفر کړه وسدنا سبیل الله او مانی کای دلال دلانا او دمجدارم هغه چمون ګرځول ده د پخ خلقو سوا ان راکی په فی والباد <coughs> برابر ده پخ اسی دن کې پخ او مسافر <coughs> برابر ده عاکف اوسې دن کې پخ او مسافر دوره برابر دی موسیدون کې باغ یې یا مسافر او چا چې اراده وکړ پای کې څه بي دي نه و مې یريط فيه بي ال حد سي ال حد اراده وکړه يني شرك چا چاچی ارا ذو کرپای کی حلال حلالو ذ حرام حلالي حرام کړو او چاچی ارا ذو کرپای کی اندوزی کوي نو پر زلم سارا او پر ذکوا غراړه دا زاب درلسون کې وېس بوان علی ابراهیمه مکانل کلا چه منگا زایور کرو السلام تا زاید بایت اللہ کلا چه منگ اخول السلام تا زاید بایت اللہ باوانا عرفنا ہو منگ اخول آغتا زاید بایت اللہ پرنخو سارا شرک مشرک کو ماس رئیسو پاک که کورزما تواف که انکو قیام که انکو روکو سجد که انکو تا اعلانو که پا خلقو که پا قولو دهاچو پوئی اکا خلقو وازدین آلم هم پوئی اکا خلقو چهجو که یا وازد که پوزی که اللہ با یا وازد رسائی یاد نبی علیہ تا وازدین فی اعلان کا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر کا خلقتا پو کو ولداج یا تو کا رجارن والا کل زامر راب شتا پیادا اپارم از بو تو کا راب شی دارلار جوارا شدی حاضر شیق بلو فائدو تا مواقف مناسک تو ورسی چه حاضر شی اخفلو فیدوتا گناهون اللہ معاف کی حاضر شی اخفلو فیدوتا چه دنیا سکت اوکی پاکی تجارت اوکی مزدوری اوکی حج اوکی ناخیرت او کی کی کی کی کی قواری یاد کی نم داللہ پاغی پروز معلوم اوکی پاغی چه ورکرو مارز قام او ورکرو دوی داللہ دنگر اونا او خورا دا وینا او خورا کور کئ البايس ذل فقير خورا کور کئ او بايس تا بايس اغه فقير شفا لیش چل دے او فقير چلوګه پیر اغه لرا بايس ژه مرظم دے فقير چی لگ پی راغ لی را فقیر چی آسر دو لگ پی سرگن دے سم رحم اللہ بفرمایلو ایماتا قاضی سے بوئے چی ممزوج تقریروں کا پختو آر بی دم ما دایتونو لستو حاجانو اللہ هاجان تا پینځو امرونه کړی یو امر سمالیاغزو د فازا مو بیا دې کوشش وکي هاجان چې لري کې ځان ښری د اخری ویندې سفاره شي د شرک د بیاد دراسمو راواج د اخری هاجان او ځان دې لري کې الله دویم دې امر ولیو فنزورامو پوراوالی دوکی پا حکمونو دا اللہ مناخ تے پورا کئی اگورے پا منائی کے قربانی کڑوا حلالی آن کڑوا دا اللہ پنمبانی بیا گورے دا خیر اللہ پنمبانی حلالی اونا کئی وَلْ يَتَّوَفُو بِلْبَيْتِ لَا تِيكُ او تواف دیوکی دا بیت اللہ درہم تواف دیوکی دا بیت اللہ عطیق وائی زکالہ د جوابره نو خلاص کړي اتیق وای زکاه چې د بیت الله څوک مالک نشه ګرځي دي اتیق وای زکاه چې توفانه نور راځي غرق نه غرق کیدون الله بج نه کړو دوه دیو کې د بیت الله یې ماوی حاجانو ګوري صفای کې منډه تاسو والا الله سره اراده کړي وعده کړي لا چې بل ځای منډه ارافہ دغه ته خطې دي لې الله سره وعده کړی چې بل ډېرې ته بنځي جوړ تباروک د پاره درنار کوټه اف کړې دا تاسو ګورې الله سره وعده وکړو چې بیا د بل درگاه توافونه افونه دا خبر دا تاسو مو کړو د عزتونو د الله نو به دا غل را دا, دا, دا, دا غرب څخه حلال کړ شي تاسو لر مگر آوه چلسته بشی پتاسو باندی سلورم امرو فایشتانی بو ریشتا منه لوسان زانو ساته ده گندگونه چه تقروبی للوسان چه چه درگاه لشه ورده شویده زین زانو ساته پینزم امر ویشتانی بو قول زور زانو ساته ده ویناده دروغونه رحمده چلو ازوانه د دروغ ساته ځانو د وینا د شرک نه ځانو ساتي د وینا د دروغ نه ځانو ساتي د دروغ شهادت نه ځانو ساتي د عبادت د مشرکانو نه ځانو ساتي وایتنبو قاول الزور شه و دریدون کی د پاد الله مې شرکون کی الله سره چا چې شرک سره فکا انما خرمین سماء <آه> شرک چی چاو کده اللہ سره لکا چی پریوت ده برنه برنه پریوتو برنه یو سره پریوزی فتاق تا فوتا ایره نو بسمی بسمی کده اغلر مارغانو ده شرک مثال ده مشرکو برنه او گرده ده بزمي بزمي کړه دلر مارغانو مارغان په چاتر چې بزمي بزمي کړي ار سي تن واغست او رشتیا داسې چې دربار تورجنوالته مارغان نزدیک نه نږدې دی مارغان او لري اغلو لري کجیرانه هغه چرڅیان پودریان بېمانه ملنګان اغیال تنازدی چه دیستن گو رسیگی نو مارغان پیچا پرشی کیره پینزا پاو دیزاکی نو بلوائی کیره دلتا پینزا پاو هنو بیا سم کیره دلتا هنو دل چل نور دی اگر بیا لولی جاروگان راگسی سوک پسر وائی سوک سکر کور کرا ده مارغان پیچا پرشی فکاننا او زیارت گزارل وی حضرت شیخ القران نعیم الله وی دنګېږي نازم مکه نو یو درگاه خزا هوته ده معصوم دی او بابا ده بلر دې ناغو بلر زیته بابا او گذارل او جی بابا او گذارل بابا او گذارل خوالتو تو کاکاو پو بی بی داش داش کو آری فکران ما خر من السماء در دغزی کئی گنا آری حقا ناز دیده پاری در دو پومیخ کی وار ری آلتی بوت لی فکران ما خر من السماء مارغان لی بوتو سو <تصفيق> برن پریو تو بسمی بسمی کر دل را مارغانو مارغانو بسمی بسمی کری او تحوی بھیر ریحو یا او غرزو دل را بعد پزای جوار کی مشرک سن را بی غیر تری او تحوی بھیر ریحو او پزای جوار کی کتی او غرزو لبی مانا برباد شو جا خبر دا خبره دا چاځه موکر د شاعر د الله د الله د فرایض د الله د معالم د الله د دین دا د تقوا د جوړونو تاسو له له په دې کې فائدې تر نیټې موکر لري مکیتا بیت الله تا حلدلې د پاړه مونږ درځولې زائر قربانای اهم نس کو حاجه ذب یقینون الله باغی جوار کرے د ویلر الله د ډنګرونه پہلا حکم اله واحد حاجه دروازه استعوذو حاجه نیو الله تکار کی دی وبشریل مخبتین زیر ورکا مخبتین ہوتا مخبتین زیر ورکا عاجزی کونکو تا چا عاجزی کڑیوا مخبیتین زیر ورکا یریدونکو تا چلان یریگی زیر ورکا مخلصینو تا آ کسان کل جیاد کلشی اللہ یریگی زنو لزو دی اللہ وی زیر یریگی دیوینا پید جب زیوی چایا و سریا وجلت قلوبهم او صبر کون که دی پایج رزدل دویتا او قایم کون که دی موزو داو مالنا چه منگور دویتا خرچه کئی پلال دا اللہ کی او بدنه چه دا بدنه دقوه اوخو قربانی بدنه دا منگور زولو دا تا اصولا را دنخو دا اللہ نا دا شعیرو دا اللہ نا دا دا اللہ دا تاؤسل را دا پدی کیا جرو خیر دیر آجلی دی یاد که نمداللہ پاگی بانی پدا سار کی چیوی و لارو کلی چه پریوو تو کلی وجب جنوبو آ ارخی کین استو پریوو نو خورایو دا غی او خوراک ور کئی قانی او موتر قانی چه غواری، موتر چه غواری امنا قانی آگا چه سبر کئی، سوال نکئی موتر آگا سوال کئی قانی چه ستم موتر چه تم اینیشتی دارنگی منگ تابع کرده داتا اوستا شکر بازده اللہ چرین رضی اللہ تا وقت ده ده اچرین اللہ تا وینی ده ده لیکن رضی اللہ تا تقویٰ تا تا سنا انہا قبلی اللہ وینی قبلی اللہ تقویٰ اللہ تقویٰ, تقوی قبلی دارنگی تاب اکر دا تا, تا, تا, تا لوی بیان کے دا اللہ پاہ چکول تا تا تا ذریور کا احسان کا ان کو تا یقین اللہ مدافعات کئی دا یقین اللہ من انہا هر خیانت کرنا شکر سارا اجازه ورکړی شوې ده په دا حال کوچې قتال کوي یقینا په دې ژوند شوه یقینا لا د دې په ماده تکا دی روه آګسان جوز لشو د کولنا حسبې ده مگر دا جوی دی رب د مونږ الله دی کنے وی لري کړی الله کنے وی لري کړی الله خلقولاره ببعضين فبعضي مسلمانانو كان نبي لركره الله خلق لرى ببعضي كافران ببعضين فبعضي مجاهدانو نبيع لهد ديمت ثوامع وبيع وصلوات ومساجد نللللشویبهوی عباد الخانید يهود عسایان وبيع ایبادو خانه د یهودو و صلواتو خانه د صابینو و مساجیدو او ایبادو خانه د مسلمانانو سامع رهبانا او مصلى د صابینو بیا د نصارو کنائس د یهودو یا صلات کنائس د یهودو مطلب دا کو مسلمانان او پوج باندې مجاهدین الله پیدا کړي نو ارل لڑول شو بي سامي او زمانه ده شريعت ده موسی عليه السلام کي لڑول شو بي بيع او زمانه ده شريعت ده اسلام کي لڑول شو بي جماعتنا دا دا و زمانا د شریف د محمد علی السلام کینه کده مجاهدین نوی د دین مرکزونه بوران وران شيو د دین مرکزونه به وران شيو والحمد لله مجاهدین الله پیدا گئی چې دین ته مرکزونه حفاظت تعتی امداد وکړ الله داوچا ذمہ دار کړي الله د دین یقین الله طاقت ورغاله خالق آقاستان که منگا باچھای ورکره دولارا پزمکه که اقام الصلاح قائم کڑی بیو موزو حضرت مر رضی اول فرمان نافذ کرو چه موز پابانجی بیکی گی اچه صوب پا موز که خیانک کئی نبیا آغن اسطح مکی حکومت دا زمواری ندا آقاستان که تا کدوکه دلاره پسمت کې قائم کو قائم کو به موزا ورکو به زکات امر به کو په کارونو من کو ته په ځونه انجام د کارونو کو دې ترتیب کويستا نو ترتیبې کرو په خانو کوم دلو اړیا نو سموځانو کوم دې ابراهیم کوم دلو ته مجنوالو شو د موسی علی السلام ووځګر کړ پس مولد می ور کافر الارا بیا میونو د ډیرا په سنیا وسهاب زما څومره د کولونه موږه علا کرغی لاره هغه ظالمان او کلی پری ودی په خپل چتون باندې او کوی شارہ او بغلی چونه گشتي ای دونی د ګرځدلی کوزما کې نشي به چې پویل پړ او خوبونا چاوری دل پاوی یا خیرنی دی راندو استرگی لیکن راندی دی ظلونا چې دی ظلونا آچ پسنو کی دی ولیکن تامل قلوب اللہ تی فیصدور امام مجاہد کرکی هر انسان دا پارا سلور استرگی وی دعا چی پسر کی دی او دعا پسر کی خودی چی در سر استرگی راندی شی او در زلو استرگی رودم را نقصان نیشته خوش در ذرا استرگی راندیشی از سر استرگی روغی نو تلوار که لیکن رانده دی زنونا چه پسنو که تلوار که تانا پاسا بو نچری خلاف نکه اللہ دا خبالی والی نا یقینا یه دو یقینا یه استاد غغا وشانت دزور له چې تاسو زميرو مطلب یو ورځ د روزونه چې الله پیدا کړو پاکي اسمانه نوزمکا وشانت دزور له یو ګوتوالې د روزې د آخرت په شانت دزور یو ذا ازابلی اسرار پشانتتو زورو داغین ازتا سشمیر کوئی اسم ردو کونو ناما محولتوار کرو آئی تا اغی و ظالمان و امینیس آغی لارا ماتی زراکر زیدل اوائی و خلقو زیمتا سلالا یرون کی زائر و پزاکسان جمان لارا ملوک رو مطابق دو سونا دویدو پا بخن و او لکه چې کوشش کوي زموږ byteArrayونه کې معاجدين کمزوري کول کی نديري دوزه خان نديري دوزه خان معاجدين دوی دا ګمان کوي چې د کمزوري کول شي الله تعالی تباندی نديري دوزه خان ومار تلنا من قابل کم رسول ولا نبي من درالګل ته نه مخه هيس رسول هيس نبي الا اذا تمنا مگر كلا جبينه کو الق الشيطان في امنيتي نوابطو شيطان دغه په راتګ وسوسه څه مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت نجم آیتن لست لا تمنع عزا ذکر ال نبی اسلام په نوشو دخول نه شرک کلمه وته تلکل ورانی قل اعلی دا پچته مرغابی دي دجده شفاعت مت کی ديشي دا خبره نبیل اسلام دخلی نواتی دو و دامیس ہوئے لار سجدی تا نو مشرکانم خوش آلو شور چه اسلام زمان خبرو مانالا آغی سجدہ اکرو استغفراللہ پیغمبر لگی کفر کلمات دخلی نو باسی او پموز که مخی صورت بلی اسرائیل سلور او یعیم که ذکر شرو سلور او یعیم صورت بلی اسرائیل انت الله فرمائے لو سلور اويام فرته بن اسرائيل ولولا ان ثبتناك لقد ابتد تركانو اليهم شيئا قليلا كما نبی مذکره تعالی رنی ذی تو تبع اعمال شو تد لگ لیکن ما ت مضبوط کرے ردا اتكلم کرے مع تکاله مفکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مزبوطه الله او امام مضبوط کړه دا, زرد دا زرد وی سره دا تا سرو که ګرازی ک پیغمبر په ما دروغ ډوکړو لاخذنا منه بالوتن الله او زبد د ذړ د ذړ رجل به پریکو پیغمبر دروغ ویل شي پال لابر استغفر الله پیغمبر ک دروغ وی الله او زبد د ذړ د ذړ رجل پیغمبر درو وای شرک کلیم وای نہ مان نہ دان نہ دا مان او استاد زیرا و ارسلنا من قبل من رسولین من در علی کړه ته موخیس رسوله خس نبی الا ذاتمنا مگر کلا جاءه کراج کو بیان کو نوا بچو شیطان فی امنیتی پدوران تہ کہ رات پیغمبر کے بیان دا پیغمبر کے خلق کو پوزولنے کے واسطے چے پیغمبر بیان کیو نو شیطان بےمانے لے کے واسوسی اچے چواچے نو خلق دریدا لشی سر دلہ داسی بھی جے رب العزت دا غیر نزور نہ ہو بعد مضبوط کی, کی. مومناں سدا تشی جنانو کنا منوشکیا او سدا تشی چې بالکل نہ منو کافرانا مطلب دای دغه دا مطلب دی چې د پیغمبر اقتدار کې پیغمبر په خپلو وسوسه شیطان وځو فانسق الله اس معنی دا الا اذا تمنا کله بیان کو اچو به په دوران د تقدیر د پیغمبر کې خلکو په ځورنۍ کې واسوځي پس مټاوی الله او چاجو شیطان دې مزدته الله خلایتونه الله د عالم حکمت والا چوګه زئی اګه چاجو شیطان نو ازمایش د پای خلکو چې په ځورنۍ کې د ماراز منافقو سختو ظلم واره او کافر یقینا ظالمانو په خلاف لري کې وليعلم الذين اوتوا العلم خشية اخلاق بيو وركشي علم دا دا عاقد صدره ذا الطرفاني ما ناري بلي ناجي شدتا سننوتي المؤمنان يذكر ديم زلا يقينا لا ادا وركاي اخر قد جمعنا الا رديغي خبيش باي بچای په دا ورځ کې ته پاد الله فیصله پکې د دې تر منځه په زړه څنګه منله ملو کومه په سناتو په جنوته نو د نعمت کې وي واه څنګه چې په کلو تاخې به کلو داتونو زمونږ داتونو نو دوی د پاد صاحب شرماون کې واه کسان چې د کروپتین د الله کې بیا دوی وژل شو مرشو رزق بوای کې دوی د الله رزق یقین لاله غوړې رزق ورکون کې چې داخل بګې دوی لاله ځکه داخلي دوی ته چي خوشاله شي او لاله اريم بردا بار دا خبره او چا چې بدل او پہژانته وجه تغلیف رسول شي په بیا زیاته خوشاله امداد به کوي د الله یقین لاله یقینا الله لمه په کوم بخون کې دا په دې یقین الله نن ورځ شپه وروځي کين نن ورځ ورځ بجبكي الله دې اوريدونکې دي دونکې ذ په دې یقین الله د حق اجزیرا ولي بيد الله نه او د باطل یقین الله روچت لوی نګورې تو یقین الله ورته پرن او په پسګرځوس مکه سر صاحب دا یقینا الله دې مهربان خبردار خاص الله دې فجبردي او زکاته یقین الله دې پرواز ته الښې نو ګرې ته الله تابې کړو تاسو لره چې پزما کې دې کېشته روانه پدریاب کې په حکم د الله او سړک آسمان چې پرنوځي پزما کا مگر په حکم د الله یقین الله په خپل کوه واه مهربان الله عزته چې جون دې کوي تاسو لره بیا امر کې تاسو لره بیا جون دې کوي تاسو یقینا مشرق انسان دنا شکرا حالت اللہ پارا منگرزولے زہر قربانے دوی دیو قربانی کا ان کی باہی کی جگڑ جنہ کا اثر پکار کی راو بلاغ پل راب راو بلاغ پل راب تا صحیح پہلایت مستقیم کدوی جگڑ کئی تا سر ہوا ہے اللہ خفوی کی پاہی چتا سکوی اللہ فیصلہ کی ستاو سرمنزہ پرزد قیامتا باغه کې چې تاس باغ کې اختلاف کوم کې نه کوئی د یوکان لا پوره باغ چې پر دیوکا ته یتنه د کتاب کې دا په لابل آسان بندگی کوي بیر الله راځه نظر له کلیه باغ ته دلیل انشقدر را پدې سپوا ان به ځاله مان دغاه څومره ذکر کار کړه کړه چولو سې ایمان دارو وای حی صورت کی ده کافر دو نخی بیان کری یو دا چلاسو چتای بلا دا چتنده اتری اکڑی دا دولس بجا اکڑی دی ون تنده کې صفایی کی اولاس بی بند کی کالا چې اولس تیشی پا دوی بان زنگایت نواز دی ہو تب پیجنی پا مخنو ده قریب دي چم لگي باغل کو جلولي بده باندې زماتونه لا زو تاله لا زو تاله لا زو تاله تنده دي صفا کړو کوستو آیا. آیا خبر در کمتا استاد فبچي سره ده دی دینا بچي در توام انار ده مفرد راوله انيکه مبتدا مازوف و بازی کو خبر ان لکن نار ان نارو لاکا من کن نار فی کن نار تان ارخیجی تاد پادور دکی تاو تار وعد کرده اللہ خلق و سراشی کفری کرو پت او خلقا باند کړئ شو دې یو مثال نو غوښګره هغه ته نو خلک توجه کوي څو مثال وینو یکه نه که ځان چې تاسو را بلی پیدا کوله موجو اگر کې دوی چې مشي هغه پیدا کولې چې بابا را مدد کوي ټوډري مخ نشه پیدا کولې نشه پیدا کولې لا یغلو ذبابا نو غمه خفه نشه پیدا کولې د مش تخصیص وری گئی نو امام ابن قایم له رحمت فرمای پدې سورګ کې ډېر اعضاء دي او سترګ ډېر قیمتي شی ده نو رب عزت د سترګ د حفاظت لپاره دا بانا جال جوړ کړي چا واج په ګذر نزیق خو گرد و غبار دے بیگانے جی جلوالہ جو کرے اَمش تو گورا دَمش دا بنا او جالی نشتے او دا جاتے ور سره نہ لے کرے سٹے دیر باریک دے او قدم ول ور کر شنی بیا او چتولی دی سی سر نہ شوجتولی نہ دعا لازم اللہ ول زیات ور کری ہر وقت داس دسی پی داس دسی دا دا دا اخپل سر گ بچی لو گرد و غبار نہ هو کامل مخلوق پیدا کول غپریدا هغه ناقص مخلوق مچ دامه شه پیدا کوله دامه شه پیدا کوله حدیث کی راضی یو کس جانم تلار په سبب د مچو القفاور کی راضی د خطیب ورداری کتابو او او په سبب د مچو سره جانم تلار که فضا لیکو دا جیسنگا یو درگا جوڑا واد سوچ تیری دو منخط بیکو بی منخط پری خودلی نا دو سری تیری دو نیتو یه قریب وی استشتده نا وی قریب وراؤ زبابان منخطو کا انکا مجوی اگداش او منخطه کرو فخلا سبی نلار پری خودلو نبی سلام السلام فرمائے مج منافقت کرے جہنم تلاع اده پیسی سو وچان کی دی دی وی وڑی والا حلوا وڑی او اتے گلاب وڑی ا مختلف سوزونه وڑی اگر بلتے و تا قرب ویشت دنا سو وکاری بولاو زبابا اگر لاو قرب لغیر اللہ الله بل چا پنو بن ز بالکل کن کنو ورکم نو فَذَرَبَهَنُو قَاهَا سِتِوَلِهُوَا هُوَا هُوَا او نبی علی السلام فرمائے جنت تلار النامہ که ہر شننو می ذکر کرده داخل کرده او تعریف کرده اَنَّوَا هُوَا سِتَوَا هُوَا تَقَافِلِ او دو از زیارتو از زیارتو ال بیگم فساد در پرده از زیارتو از زیارتو زیارت سره بانگای فسق فجور ده فسق فجور ده پاریو اڈا جوڑا شویده ده الکانو جنکو جمکیدو ده نارواؤ یوزای جوڑ شویده ده چرسو ده پوڑرو کاروبار ده پرزای جوڑ شیلی بانگای فسکو فجورو ال منجور ده منجور ستوائی وی مگا سه بی حیاء ده بی حیاء مجھ دی ازی مجھ توکر پرزای ناسی پو پویو شملو پو ترکاری پو دوڑای پار سا ازا سه چې شملو تا یو وزر د سکت کې نبیل اسلام فرمای پا دیو وزر کې زاہر دے اغیو زاہر وارا مخی کئی فاملو کنو ہو نو خیب پاکی او بڑھن دا بلا وزر کے شفا ده حدیث کې راځي دی کسوک نشکی ہو دی قرز خدا یو وزر کتا کئی زاہر دے دا بل وچت سا نو چاغبل ان کا تے کہی ختم شی بیا برق رضوی بے عیاش او من جور تے گورا ار زبان پرود دے ار زبان نہیں او مچو اگر ناقص دے مخلوقات گرے انداموں نے کم دی ادم جور انداموں نے پوری نہیں نہ دے چاپوز نہیں ہا دے چلاس نہیں چاپوز کا کوئی او په چاړو سو پودرو باندې خپل تشویر درته غواښې پوره کیږي نه په مزورې بیا بس پرودې په زیارت باندې ماګه سي به حیا یقین ناکسان وکدي بابا سکول شو خپل د مج دامج به سم کړو کنه چې دا پوزې نيشته یقین ناکسان چې تاسو را بلې لای خلق زبابان نشه پیدا کوله ما اگر کېدی جام شي آغتا ادا مګه سے بیا یم چې دمان کی اغلا بیانونو په کې ورکی آری وای کین سړیا هوت درګه ما چې تمنګ تری معلومه چې زمون مې سړی مړ کړی وی حال دا چه آغا وقت که زمانگ ملگره و مولانا درسه کو ظالمان لار علتنه راو <تصفيق> او دازه او کری نو چه دازه او کری نو جوابی خود کیگی نو مچان خمری نو حیو دو مچان پکی مدو شو آغری نو پیر مانکی وی اوز گوله دی منگ نسری مدو کری منگ دغسی مدو مچان خلق ویش نی <coughs> صدر سره ملاوی گماو وزیر اعظم سره ملاوی گماو بادشاہ سره ملاوی چې موږ مچانو دغه څه وایو زه یقینا که څنګه چې تاسو را پیدا لا یغلو زبابان نشه پیدا کوله ماچو اته پیر مانکی پلار د نګه کتاب ته وایو ګورا نګه ایلی چې چا منښت وکړو نہا گئے کہ مشرے کو زبیہہ مردا لا حضرت اعلی کا وہ تدفننے کا خبر مانی استانی کو وہ استخذت اعلی کرے ففتوہد استانی کو اولاد یارہ میندے پیرمان کی استانی کو وہ استخذت اعلی کرے تم مشے کی خضر اعلی کرے اولاد یارہ میندے استانی کو د نیکه پروفتوہ استا اولاد حرمین دی تبصیر یقینا کسان چې د اسرا بلې پیدا لاند نه یو ګلو کو نشي پیلا کولای مچ اگر کې جم ژغتا وای اسلوبهم زباب شایانه کو تخسې دین مسجد شه پیدا کول خو پرینا کم مسجد نه سوچت کی نشی خلاسولی داغنا کمزولی دی طلب کې اطلب کرشوی زعفت طالب والمطلوب یقین دارم در یہ عالم که لا معبود ایلا ولا مقصود فی الکونین ولا مقصود ایلا هو وبل مقصود نشتے بالرکو قابل نشتے دې توصیفونو کول د الله په توصیف کولو سره تعظیمونو کول د الله په تعظیم کولو سره یو کله الله طاقت او مالک دی الله ورکوړي د ملائکونو سره چې خلق کونه یقینا الله لري او د دن کې لري دوی یې په آسی چې مخې د دنیا رسوځونه الله ترته واپس کوي چې کارونه ایمانوالا روکو گه سجدہ بندگی وکړه به وکایخه شه کامیاب یا ذوکه بدیندا الله کې پاک जात کول سره غره کړی ته صلی الله نوږه زولې په تاسو باندې دین کې ستانس ته دینپلار زو د ابراهیم علی السلام الله نومې خلیستاز ته بدار یا اگو ابراهیم علی السلام رومی خریص تاغسو تابیدار دین مختی اوپدی کی شی پیغمبر بیان که انکی پتاغس شید تاغسو بیان که انکی پخل کو قائم که مزور که زکاة منگولولا کوی در لاب الله اللہ دوسست تاغسو غره دوس دی غره مدد کار نصورت کی رد دشر کی فیلی صورت مومینون پتر تیب دو صورتون دی او پترتيب د نزول کې سلور او یم په صورتي امبينه سرکل جمعو کې ضرورتونه کې رد شرک کو شو اعتقادي او فعلي نو صورت ممنون کې اوس اثبات د توحيد کوي بالادله الثلاثه عقلي نقلي وحي دلالې پيش د او مخته سر د صورت کې او صاحب دیگر کئذ مومنانو قاعده فلعالمومینون یقینان کامیاب شو سو پی هاغه سره کو چاغې په خپلو دواغان کې په مزورو کې عاجزی کوي الله تعالی اوه کسان چاغې د شرک نام مخړی بهوده مجلس نام مخړی هغه کسان چغیز زکات ادا کوونکو لپاره الله اکبر لا اله الا الله چې تواره تراځي د باذان اګسان چاوی رو خپل د شرمګاوو حفاظت کوونکو دی مگر په خپل بیان یا چې مالک وی سملا سرودوی د دې دی ملا متا فماني بتغا وراز الک چا چې تناکوکو شوا د دوی دي زیاته کوونکو دی نوخذ حلاله وین زده حلاله کفار چر او سجی دین علاوه ټول حرام نه ده فماني طغاورا از عليك و متع حرام کړي خميني کشف نظر راګږي حضرت عمر زیاتۍ کړي څه زیاتۍ کړي بیم متا حرام کړي ده متا لعنتی الله حرام کړي خود حضرت عمر نه اللہ وائی فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ فَوَلَائِكُمُ الْعَدُونَ متعاچی پیسی ور کی رضائی کی زنا ور سرو کی او دا الله وائی حرام کرے او شیعگان ور تصواب وائی حیث مذہب کی دانشتے چی زنا تصواب ورشی دا کافران و پدین کنشتے او دا شیعگان ورکو مذہب کی زنا سواب دے وسلو کوي کې لیکلي دي چې متاوتي نو بیا غسل کوي هر ساس کې د ابو سراویا سره ملګر مَلَک نازليږي او مغفرت دعاګانې غواړي دا غوډه شی دین د خوميني دا چې بې معنی دینه چې زنا ته ثواب وای او لیکلي چې په څوک راشي متاطلب کوي او نو زيت او په مصالابه نه نو بیا او د سماه د دایجه دین د ديشي او فولایکم العادون الله مله کړي حضرت عمر نه وای الله مله کړي فمن ابتغى ورا ذلک فولایکم العادون خلقو خمني دلو انتقال را اوس نو ځاونه مله کړو واستغفر الله دروغ وای شیو په دین کې زنا ثواب دي من کړه دا هغه بېمانه خو د د زنا لارې کوله کړی پس چا چې طلب کول سوال دینه دې دې ذاته کومن کی آګسان چاغي د خپل اماراتونو د واجب لیاز کومن کی دي آګسان چاغي په خپل موضوع په دواګان حفاظت کومن کی دي دې دي وارسان آګسان چې میراث کې په آخري ځانه فردوس جنر فردوس بدو دو پنم باہلاڈ چھی داش باہلاڈ چھی چھی میراس کی بوار کرشی چارو شفا پینے چلی گی دوی بھائی پاگی کمیشا اوز دلائلو یقینن پیدا کرو انسان لارا مونگ پیدا کرو آدم علیہ السلام تو چنشو خورونا بیا مونگ کردو آگل آرا نطفا پا غزائی که اسی بیا مونگ جور کرو ده نطفی نه شو جمعشوی پس مونگ جور کرو ده وین جمعشو نه کرپنده پس مونگ جور کرو ده کرپندی نه دوکی پس مونگو آقاستال پاڑو کبانی غوخا بیا مونگ پیدا کرده للا پیدایش بلکی غاق استرگا سمی بسیر می کرو برکت ولدالله سخسته ده جوره اونکی احسان الخصان احسان نه خالقان ګڼني دي خالق یو الله دی خسته جوړه اونکه بیاګن تاسو په ځدی نه مړې ځون کې بیاګن تاسو پر, کے. تا پر قیامت کې پورته بکره شي یقین ومن پیدا کړو 5000 نه ولاره چې ملائک بيځلل دي یو اسمانونه نو موږ هغه مخلوق نه اکبره موږ ورو ته پرنه او بو پندازه پس موږ اشاره د پزم او مونگا پا بوتلو تا دیو قدره دارون که پس مونگ پیدا کرد تا اصلا را پدی باغی چیدو کجور دانگورو تا اصلا را بای پدی که میوی دیری باز دارن تاز او اونا چه وزید تور سینا تور, تور پڑکوهون که نا چه منظر ده او اونا چه د تور چه دیری ونیده دی پایی پای که یا سینا داغر هم ده اونا ده زائتونو چوزی ده تور سینانا تام بوتو بیدو هنی تام بوتو بیدو هنی راتو کی گی سرد تیلو یا راتو کی میوا سرد تیلو یا باز آئید تام بوتو دون راتو تیل و سب رنگ دے دپار دو خرون کو پخ کرے رے عرب ڈوڑای پوری کئی عرب ڈوڑای پوری کئی حرم تا بلکل مخامخ یوٹل دے د زیتون په پتیلو کې سزون پخی خا ارزان ور کئی خوردچا تیبیت زیتون سرادتی عرب طول پراماتی بی و سیب غلیل آگی او پخ کرے رنگ دے دپار دو کو یقینن 1000 لپاره ډنګر کې برات موسکو په تاسو باندې راینه چې په 2000 باندې کې 1000 لپاره ګټه دی ری باځ دغه نه تاسو غوای په دې ډنګر او په کښټو تاسو ورول شي د لاله اخلی ذکر کړو اوس د یقینا موږ له ګل ون ول اسلام د اقمتانو وی واسما کومه بندګي د الله کوي نشته تاسو څوک لا عبادت به ډ شو کاافرو د د دکومه نه د د مګ بندې ستاز اراده کوي چې ظان غور کې په تاسوو مشرت واړي که خوښ د الله د لګلکو مللا مږ دورله دا د خپل مشررانو پخوونه نه د یو مګو چې پ د لیون انتظار کوې فطره پې انتظار کوې تر مګه چې مرشي چې خللا شووت نه حته هی انتظار کوي تر سواغتا چمرشي انتظار کوي چې دد لیوانتوب سرګانشي لیوانتوب سرګانشي نو وينو علي سلام الله امداد کوي زموږ په ثواب دایره عزت دروژن کلام پس موږ یو کړه تا جوړه کا کشته لارا زمون په حکم زمون په مازه زمون په اوه وای کله دراځه زمونګه شو شو ته نور تنه کباږه ګرځولاد وا او خپلاله مگر ارڅر چې مخکې شي په غو نه حکم د دوی نه خبرې مو کوه ما سره مبارز ظالمانو دی بکر کرېشي کله چې برابر شوه ته اوس دجته داسر د پکهشتای نو وای الحمدلله به تر صفته نه بعد الله دې عطا چخلاص کوم د قوم ظالمانو نه او یا رب ناظر کی مالا زادنا زله تو مبارک کتا ته ورنا ځلاونکي یقینا پدېږي نهخه مګې امتحان واستونکي بیا موږ پیدا کړو پزوینه ټلو نو ورلار پس نو ولي غل پدېږي پیغمبر دوی دې جننس نه بندګي وکړ د الله نشته تاسو ټوګل اتباع دې الله نه ونه ری کړي د الله نه او وی موږ چکو فري کوو تکذیب کوو په شهی منگ عيش وار قلو دلارا پسند دنيا نه ده دي مگر بنده استاد وان دي خري داغ شي نه جو خري داغ انس کي دارن تاس کي تا استاد بيدارو پر بندا استاد سپشان تاس بيتا وانانو يريتا سولارا چڪا مروش وئي او شوئي او اڙو کي تاس بو ويست شي ها تا هاي ها تل ماتو دونه لره دیا غا، لره ده لره ده، باودا باودا ده لره ده لره آج تاثر لون شوهه یا ده قرمات تاثر ده، حي حي، حي حي، حي حي، چه آج تاثر د دنیا زمونگات سمرورس جنده کی بو من مرو باشی پیدا کی گی نومونگا پورتکرشوی نووی پیرام بارو، اللہ امدازی که زمان پا سفر دایدیزی درو جم کرم نوی اللہ لک وقت پس او بکر زیخ پیمانا لک انتظار رکا نونی ادوی لره چگی پو حاق نوی برزمونگا غیل ره خو سا د جارو خوشاک در سیلاب سیلاب در پاس خوشاک و سا آن زنان جارو وی د جارو د پاس خوشاک دست می زره زره کرو گلی روالی دے حلاکت دے کمزاری مانو لارا بیامو پیدا کر پا زدینہ ڈلونو لارا نمکی تیگی اس دلہ دا اخپلی نیٹی نان رست کی گی اخپل پیغمبران و دا سال کی جیو پل پسیو تترہ ہر کرا چراغی یا ویڈلی تا پیغمبر دا اگر ندیب ترو جنکراغو منګو بار پذیر کړو باز دې د بازو منګو ګورځو اله رتیش تاریخ نه لري واره دې په اكونځی مان راړي بیا منګولې کول موسی علی السلام او روږه هارون اخره نه او دلیل واځه زرا فرعون ته دا دلته نو لویو کول او دې کوم چاته نو وی دې ایا موږ کو ایمان لړو په دوه بنیاونو ژونداندی اقوم دې دروازه دې ژوند خدمت کوم کی زدی قوم زمون خدمت کئی عابیدون فاکست دبو ما پس دوید رو جن کراتو آولارا مدید حلق شوی یقین مومورکو موسیٰ علی اسلام دی کتاب لعلیم یا تدونلو شدوی لارمومی مونگرزو لزوید ماریم اومور داغنخ و آو اینا هم مومزای ور کرو دی دعوتا الارب و تین اغدی ذات قراری و معین ذات قرار ذات استواج خبر آبروا ذات قرار میوو والا ذات قرار خمعیشت والا ذات قرار خمعنزل والا و معین او چندارا او پیغمبرانو خوریو دا پاک زدنونا عملو که خوف زو پا شجتاز کوئی عالمیمو یتنندہ دینستاسو دینیوو اوزیم استاسو رابو نو بندگی ہوئی اویر اگر زمانا پس دی پری کر اخپلکار اخپل تر منزا زبورا ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی یا جمع دا زبورو دی پری کر اخپلکار اخپل تر منزا کتابو نا کتابو نا کتاب جوب کرو هره دویلر اپا اگر چی دوی سغلی مست دی ترید دویلر اپا مست دوی که ترس وقتا آئی گمان که چی مانگی امداد که دو دی پا دی صد مال و زامن سارا منگتلوار که دویلر اپا خیلی کرو دویلر اپا اگر چاگی دو قار دو اقفل رب ندیاری دون کی او اگر چاگی پایتون دو اقفل رب ایمان لاری او اگر چاگی دو اپسر شرک آج ورکی آج و دی ورکی او ضلط یعنی زکات و غیره یا کول اعمال دنی کئی او ضلط یعنی دونکی دوی باق پر در طرف تا بواپشی دوی تروار کئی پو خیر گره کئی پنی کوکی دوی دید آغی لرمخشی کی دونکی منگ تکلیف نور کو یوتن تا مکرد آغا واس برابر منگ صدی کتاب بیان کئی پو حاق پدې به ځات نه کړې شي بلکې ضرور دې پمسته کې دې دی نه حضرت پر امال دې څه او دې یا غلره کوم کی تر هغه ته موږ سو اشبره زدي په اذابو ناګه دې را پرړېږي مرابړېږي نه نو یته نن تاسو زموږ د طرفا امدادونه کوي شي وو آیاتونه زموږ له ستېجو پتازو پزوي تاسو په خپل پوندو په کې مستبر نبی پدا سال کې جزان لوی ګڼه زمحمدنا صلی الله علیه وسلم پدا سال کې جزان لوی ګڼه دو قران دومای پدا سال کې ځان لوی ګڼه د الله نا پدا سال کې جزان لوی ګڼه د بیت الله نا به کې سمره استعمالا سامران سامرا ګپ شپ ته وای چې څ څ اخواني لکه دې چې راز الله سمرا پس ګپ شپ نشته قص اخواني نشته یو دشه چې تاجود له بازي سارم او یا الله یا کا له سمرا تبادل شه نو سامیرانو سامیرانو په داسال کې د الله کتاب ته نو قصو کتابی پداسال کې پیغمبر تر څه خوان وی پداسال کې چې جماعت کې قصہ والی کا ولا کسه وې کولی پداسال کې چلا تبق څه خوان وی نو سرور مانش وي تاجرونو پداسال کې چې پرهودن کې د الله لاره پیغمبر لاره قران لاره یا فاحش وینه هو جننه ده فاحش وینه فاحش وینه بيوي د لکتاب ته فاش بيوي پیغمبر ته فاش بيوي د الله فقور کې فاش بيوي د لکتاب ته نتاجرون کې دو قراته تمان سامیرن کې زالور دو دی کې زالور شپارد معنی شي اې د څو شنو کوي په خبره کې اره اگر دوی ته چې نو دا اگر دوی مشران په خوانو تا څنګه خبره ده اې دونی په نه خپل پیغمبر دونی د انکار کوي ان کې ناشنا کړی اې په ددلې منته ب اې واجی چې په ددلې منته ب نه وې بلکې راغره دوی ته په حق ډېر دوی د حق په کورپسی شیحق دو دوی دو خواش آتو مپرباد باشی اسمانو لزمو که آجب دی که دی بلکی مغراتلل کلو دوی تا پنسیت دوی دوی دا پنسیت ندی مخارون کی ایستو تب واری دوی نا تکسو فخراجو ربکا خیرو معاشر تا ربستا پا خیلت کی دو بہتر یا رزقو رزق تا ربستا دو بہتر اولا قرار رزق وارکون کی یقینن ترابل د ویلارو لارینه زتا یقینا خلوچ مان دره دی پاهره زتا نو ندير لارینه دی اورې دنکی که را هم کړه مونږ په دوی باندې مونږ بیرته کړه تکلیف نه دینه نو زی په کی سرګړدان یقینن مونږه نیول د ویلارو په عذاب نو دوی شرمنده نو شوده پاره دوی عايش نه کړه الله تعالی عايش نه ترا دې چې موږ به تا په دوی باندې یو ور نازاب صحه نو نازمې شروع کړو ندی اوپر یې نام دې کوم کی الله زړه پیدا کوته سره هغه مستریږي او سره نو لږه شکر گزار الله زړه پیدا کوته سره پس مکه دې الله طرف دبجام کرو شي الله زړه دې ژوندې کول کې مرکول کول کې اغل اختلاف دیش په درزه اغ نه ل بلک پهشان دا جوې پخو دو کلهژمومر شو خاار اړو کې مون به پورته کړی شو یاې نووا د شو د م سره زشررانو سره د پوخه نه د دا مګر کې د پخو اوس د لاې عقلیا افیا وا چا دورمکه او چې پهې کې د کې نو بوائی دوی دپار دا اللہ جواب بور کسی نیستی اجال دپارا دارس دا اللہ ری نو وائی پر ناخلی وائی توب دی نو او مالک دارش لوی نو بوائی دوی اللہ ونی اوائی نیرے گی دا اللہ نا وائی چاپ لازو گی دی اختیار دارشی اللہ بچ کئی سڑی لرد زلتنا ولاشارو علیو او پناہ نشبر قولی دا اللہ خلافو چا پلاسی که خزانه دی چا پلاسی که ملک دی یعنی سوک چه وی نیسی نخلاص ای اللہ اللہ چه وی نیسی نهی سوک نیچه خلاص اولی منلو لیکن دا پاکستان تو گورا آزدی مشرکی نو جسے پکڑ خدا شڑای محمد سوک چه وی نیسی اللہ اخلاص ای آج سے پگرے محمدو شولا کوئی نہ بیا سوکھ محمد علیہ السلام نے سی ہزوں نے چھلا رسولے استغفر کہے پے کی نبوائے اللہ وا فنا تزرون چرتواڑو لشوئی چرتواڑو لشوئی دلانا اللہ کی کتاب نہ د محمدنا صلی الله علیه وسلم چرته در جادو شو بدبخته بلکې موږ را تل کړی ته په حق دې دې درو ځان نذر اسلام لرزان تنای بو نشت هغه سره وګيلا مددګار په دا وخت بوتلل بیکلوار مزدګار ذمہار پیدا کړو او چې دوارې بیکلو بازي کو بازو پاک دې الله دې دې بیانې وواده په پو ګربو پاکه را او چد دی الله د غیر دوی شرک کوي وا یا رب یعقوب ماته او دوی شرک له وشه اربا موږ جو مالرا پقوم ظالمانو کې مونږه پدې چوکوتا ته چې موږ د کر دوی شرک کړه لرون کیو لړیکا با حسرت او چا د حستا شرک لرا یی خسته بیان مونږه په یو په یوه بیان وکړه الله بناورانت سره د وسو سده شیطانانو پناوا تاسو را رب زموږه حاضر شي માતા ترې چې راشي تندو دې تمارګ نو بوې رب بيرجون ار ارجن ارجن ارجن ارجن ما واپس کا ما کا کا ما, وپس کا, ما, وپس کا, ما وپس کا جمع کړو ارجن ما واپس کا او کوم زه جمع پرې غوړو چرینا ان کلمتون هو قائلوا ان کریماتون کازیباتون در دروغو یو خبره را چې دیده دی و اینکی آگه لارا اشی حرام دنو غاپی رسو دینه در برزاخت در روز قیامت پس کلچو پکلشی پیش پیلائی که نبی رشته در منزبت آغا واخا دوی بطا بسونو نکی پس بس آزو چه درانه شی تلی دنی که دا آغا ندوی دی کامیاب آزو چه سپکشی تلی دنی که دا داگر کے فجانم کی کی دا دې چې نوڅان کې وایي 54 لسنه په ځانم کې به او په پرځه مخونو ضروري دی به یې پاري کې یو شون بل به د سر میز ته برسې دي اول تر نام زمالو ستې جو په تاسو وای تاسو په دې کومن کې ویزی الله نو وای الله غالب منگ منگ منگ منگ قوم گمرا اللہ منگ دینا. شو په موږ باندې زموږ پهات وختي موږ باد باغونو و موږ الله او باز موږ لاره ده نه کموه په شو نشو موږ ظالمان واپس بشي نا او و الله قریشی په دې کې یو سوفيا قریشی سپيا خبره مو کومه ما سره یقین وي ودلا زما د پنځان وی باغي الله موږ یې ماناره بخنه کې مونږ ته رحم وکي په موږ ته وره ام کوونکی تاس باندې سلاغله پټوکو تاس باندې پړټو کیته وی یا سوخريہ جيب کی اجول تاس جیل ته وېدان نکره تر دې تاس پره خو زما قران وای تاس زغینه خندا کوونکی ما بدل اور کراله دنن پس او دا دې صبر کړو دې کامیاب او وای څو وخت تر کو تاسو پدمکه کې اشمیر د کرونو او وای دې ترکه مګو راز یا روز ندر پورا تپو سوکت شمیر کون کو نا مونگ پہ حساب میں پوئی گو نبوی اللہ تاوز ترکرنو ترکرن مگر لگو کہے پوئی تنکی گمان کوئی چا مونگ پہ جاکری تاوز لراباس تاوز لگنی مونگ تاو آپس میں شای کوچت تے اللہ بات لا الہ الا ہو نشتی توقلات دی بادت مگر آگو مالک دارشکو لوی چاچر او بولو سرد اللہ بولو لا برحانہ لہو بیو نشت دلیل آغا لرپاو حساب داو داو رب سغا یقین انکامی ابیگی کافرانو وی اللہ بخانو کی رحمو کی تیغور رحم کون کی نصورت کی اسبات تاوید پادیلو سرہا وفرصنها وانزلا فيها آيات بينات لعلقم تفكرون الزانت و الزانت فجردو قل باحد منهما مئت جلد ولا تأخذكم مهما رفطن وصورتون دو قرآن کریم کی صلی رشتم فنزول کی یوصل دوئم پس صورت حجرنا حرقل جمعوت کی صورتون کی اصلاع دا عقیدی ہو شوا نفدی صورت کی رب العزت دفع قید فه شاده ملنه ختم شي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع مستلک نه جکله واپسو لار کی شپرا اله عادد نبی اسلام داو چې سار وختي سفر لويته چې ته سار وختي او دا نبیل اسلام عادت داو چې یو کس روست با پری خودل دکت ملگورو نا کس سامان پادشی اگر اواخلی اش پر حالا سار وقتی ام المومنین باہر تطریلا او دل تنیا قافلہ روانا شوا قافلت تنیا لڑا چه ام المومنین لذی نو میدان خالی ده او سو کشت ده نا نو سو چو کرو که زور پسی مند او پوم نو سحرا میدان ده لار بگڑ وڑشی او بپد او پونشو نو خد آده چه دلتا با کینم زمان طلب او سوکو کی اون منومین چه کینه استا لگرانا صفوان رضی اللہ عنو داگر دیوکتی داوه چورو سس شه پدیشه کی چې دای شو کته عمل مؤمنین دا حجاب نمو خلیده دی وا ناغینا لله و انای له راجوای ځبکارو شو لریودره او حیکن الله نو مؤمنین سره شو او صفان رضی الله عنه مؤمنین ورسو بس نو خبر وا نو رئیس المنافقین عبد الله بن ابی هغه بېمانه الزام جوړ کړو برنامه پوري کړو د عائشہ رضی الله عنها دو صفوان رضی الله عنه سرماز الله روا زکه پاتشوه زکه پاتشوه وا او دا خبری جوړی شو نو حسن بن ثابت رضی الله عنه مستحب بن اساذا رضی الله او د خپل ساده توپوجبانه لګلې کې خبرې پکې کړي دي دا چې عام مؤمنانو چې تاسو ته اختیار کړه چا په کې خبرې وکړي عمر مؤمنین رضی الله عنها پریشان اده کو زدا وان چې زو پاکایم نو تاسو ما کلمانه خداه خبرو کوم یوسف علیہ السلام د بلتون په وجب باندې یا ا쿱ل اسلام چې تسویل والله المستعان على ما تصفون عمر المؤمنین واي هر څو ورځې جته رښوی ما خو خو پره خو خپل ز سرګور انجنه نکړه پریشاندی وا نبی اسلام ځان نه پریشان ا دی صحابه پریشان دي الله رحم او کرم وکړو دو عیسی اسلام مور مریم فاقی الزام لگیدو نو صفایی الله که دا غیقی پو بچی سره او که یوسف علی اسلام من الزام لگی دلو نو رب العزت صفایی او کرو فاقی سوی سره دو زلیخی دتا برا دارنگی زمین مور بانی الزامو لگیدو نو رب العزت پخپل صفایی او کرو صورت نور راولیدو <تصف> انه یقینا نا ام المومنین بانی دیر صف تکلیف تیر چو لیکن اللہ احسان اکڑا به بہتر صورت راو لگو او پدی صورت کی قوانین دی دفع دفع شاو دا پارا دا دیر اہم صورت دی هر کور کی دیدی صورت احتمام پکا دی چاپل جنکو تا ماشمارن تا از صورت مبادی کول بیانی از چه پده صورت بین عمل وشی ازده شی و عمل وشی بس کور که بی حیائی نیش را دلیا و کور که اللہ دی منگ تیزده او از عمل دی اللہ منگ لتوفیق را که چه منگ اخپل معاشمانو تا دا, دا صورت دا خود صحابه و ری ری تمام احتمام ساده دا, دا صورت نورو سلول قوانینو دفع دفعشاو دا پارا اول قانون اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد من اومامیت جلدہ ولا تاخذکن بیمارافتن فی دین اللہ مجرم لا سزاور کئی ہر یو چو مجرم کرزدرے زرگو علم اخوکو مجرم بانی چا زناو کرو کاغو شادی شو دی نو سنسار کې میدان کې د ګټو باران فیو کې اسرې مرشی اگر زنانه لا کومه وکړه نه خخه کوي اربیا ګډه پی شروع کړي چې وړشي اش شیخ او شیخه خاتوې زازنایا شادي شو ده سړیو زنا وکړو نو ګټولان دې کوي او کشادي شودنوي نو بیا سل کوړیو لګوي کپات شو ګمړ شو اذانیا تو وزان فجر تو كل واحد منو ما 100 جلدا ولا تاخذكم بما رافته في دين الله او دې رسې تاسو لرا نارمی پتند اللہ اول قانون په مجرم با ذرا هر صبح چوی لحاظ با دچانا گئے اس مجرم دے استاجی رے دے پیرت نکئی پیر دیرت نکئی و لیڈر دیرت پی نکئی واریو مجرم دے ناغر سزاور کئی جو معاشر درستی درم قانونو ناکار مجلس نمازائی ناکار مجلس لا ناکار مجلس لا تلل حرام ده ازانی لاین کیو الا ازانی ات نو مشرکتن و ازانیت لاین کیو ها الا زان نو مشرک زناکار سره نه یوزای کیګي مگر زناکار سره یا مشرک سره نکنه مراد یوزای کیدل و زانیۃ لا ینکوا الا زان او مشرک زناکارا خدا نه هوځای کی مگر زناکار سړیا او مشرک سره دا مشرک او مشرک زانی او زانی سړیا او ځای کړو جګه گزارای نه کی د زانی او د زانی په یو اکتفانی داری د مشرک په یو خدا اکتفا درته ګزارنه کې غوزا په ځای ګرځي وحرم ما ذلک علی المؤمنین او حرام کړی شوی دا په مؤمنانو باندې په مؤمنین باندې ګرځي دا حرام دی نا ګار مجلس تلل دا په مؤمنانو باندې دا حرام کبوتربا کبوترباز با باز باز باز سر ګرځي کونتره کونتره سره ناکارنی نو ناکار جایته سره چلې کی جنای نه مجلس سره چلې تا کپډری نه پډریان سره سره ګرځې تا <clears throat> مزګوزاری مزګزار سره ګرځه قران واله یو قران واله سره نیکان خلک چچا بن نام کړو نو سزا ولا ور کوي نیکان چچا بن نام کړی دی ام المومنین چه چاپ بانی ام المومنین بانی چاپ باننام افور اکڑا حضر قذف نافذ کئی واللزین آیرمون المحسنات سملم یاتو بیار بات شوادا فجر دوهم سمانین جلدا اغا کسانا چه تومت لگئی پاک لمنو باندی نو پکار داو چه سلور گوان پیش کرے گوان نیدی پیش کری نقوائی دوی باندگ اتیا کوری اتیا کوری پی اولگوئی ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَعَادَتَنَا بَادَا مُقَبْلَ وَایدُ دوی شَعَادَتَنَيْشَا حَدَى قَذَف پی نافذ کئی بیا شعادت قبول نکئی نیکان خلقی بننام کړه سلور گوان بے پیش کرو کنا پومل مومینین بانی دارنگی خمینی او مودودی الزامات الاغولی لی پو صحابو باندی نا پکار داؤو چی قرآن پیش کرے وی حدیث پیش کرے اجماع امت پیش کرے وی قیاس پیش کرے عدلہ دشری صلور دی یہ دلیل بھی پیش کرو کانا چی دلیلی نیرے پیش کرے نا فجر دوم سمانینا جلدہ اچاکوڑی پکار دی وائکم مردے حالی د هندستانه غچل پکار دی قابلیان نه چا پیسې هغهسته اغي رالو استاذ په مړی باندې زمنګ پیسې دی راګي اغي د تاس په یوګ مړی پيګي کرشتا ویاو اغي لور راو چې ډب ډب ډب ډب قبر باندې راکیو په دې نه چا و راګا سر دلو سره پیسې ور کئ اری و مړی وای دا قبر ډبل غواري چې سمیږ نه تازولین کار نه کوی نه چې شادهې نې پیش کې دې نې پیشي او س په ب نام کوي خومینی مدودي لم مه لم یا تو بیا باېوا ده ف دوم سامان نه جلده والله تک بلوله شادهتهنا باده و چې چا چې نکان به نام کړي ویه داغی دا څه شهادت نه ده مقبول نو نه دا کتاب دهغه ته مقبول بې چلوړم قانون نه کانو, کانو خلقه چا بنام کړو هغه جدا کوي نه کانو خلقه چا بنام کړو هغه جدا کوي مصلح اليعانه یو سړي په خزبانه تومتو لګو او ګواه نيشته نو ټول شهادت نه فشادتو احد اربو شادات باللہ انہو لمن السادقین بازی تبوائی زشادت کم زہم رشتینی زہم رشتینی زہم رشتینی زہم رشتینی سلوزلہ رشتی پنزمزل انہا لانت اللہ من القاذبین لعن دي د الله په ما که کډروغو ما تاسو رو شاتن لعنت وی خځه غلې شو ناغله په سزا ورکړی شي که خځه زون ده شهادت کوم نو خځه را پات شهادت دی کی انت شهاده اربع شهادت بالله انه له من القاذبین نو خځه ز شهادت کوم چې دې دې دروځان دې دې دروجان دې دې دروجان دې دې درو جانا او پنزم ځل دی وايي ان غضب الله عليها وسديد الله په ما باندې کدی وی رښتینی د لعامش او وسسته چل نو قیده دا دا, دا, دا قاضي با اصلي توي او استلاق ولر کچ جدا شي خزب خپل کوتځي خان با خپل کوتځي مجرمانو کو په مجلس کې لعام شي نو بیر تا کئی لری کئی زکا دیشری پا لی خضا درون جور کدو خضا پا سری بان یو خوبا درون جنی کنن دعا پا یو بل بان جورو نو می درون جن ده خواون وای دا خضا دا. نو دو دی کی گبه نی کئی شو وی منگا دا عقیده نلرو مددی او خمینی نو تاس لیعانو لری شوی پا پاکتایی که سلا پایینه نو تیبیا پاکی آری زمان خود صحابه و, و باره که دا عقیده ندا وستاغمشت چه دا عقیده واتت نبیر تشکنه آری حنت خود آقا کلم رواخلی آری کلم و فرزروی پلکون و بانیر خرشو آری دا آقا کلم خرزی چه کلم یو سریا چه صحابه برنام کلو چه کاری کلو دینا دین طول تخریبی کلو مدودی کاری سکروپ دنیا کی در سلوط توانین او بیان لولا در لولا لولا تو پورا سورا تنبیر ہے پکی وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُهُ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ ولاولا سمعتم وقلتم ما يكن لنا ان تكلم بهاذا ام المؤمنين باندې برنامه پوری کړو چې باندې مې پوری کړو نو الله عز وجل نه لولا لولا لولا لولا تاسو ویلې نه شوي تاسو بلیگه سوال واغست تاسو دا پکارو چې ویلې سبحانك هذا بہت ناظیم داویر پکارو تازرخو داویل پکارو یو ما تشادوال ایمار زناتا هم صلی رشتم کے وای دی اموار جلوم بی ما کانو یا ملون اغرز و بیان بکی پدی بانی جیبی دو دی قیامت بلیش جیبی ببای جیمان صحابہ بننام کریو نیکان خلق بننام کریو وای دی ام لا سنو دو لا صنه بشهادت کې چغره نکل مونګړو وار جنو مغپه د دې نکر زایت چې صحابه بنامه مولا نېکان خلق بنامه دی له ال خبيسات لل خبيسين وال خبيسون لل خبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات پا د پا خبر دی پریڈ خلاقہ دا پلیتو خبر ہو دا پارے دی جڑا ذکر کر اس وہ ما با دی ذکر گئی عمل دیر لئی تو تو پریشانی باوا لیکن مومنان دا بار سخت سورت اللہ راہ اویگو احکام دے پکے قاعدے دے پکے دف دفع عشاء دے پارا وشتماتن ما بعدي شروع کی دا بهیاي په سر عادي اول بهیاي د پره ترقضاي شیطان سړي وای زر سړي افلاني زمون ډير قريبي خپل دي او لري د فلاني کور ته تلل غواړي فلاني کور ته تلل غواړي زمون ډير نږدې خپل دي او دا قطلول او خپل ودی جوړي چې دا خپل ځګناځي او چا کور ته زينه نا غی بتا کر ناراض یو تباغی کرنے دی نا خپل ولی کو ختم شو زسړیا گردا چرته 5 ورشه چرته کورون لورشه نوشتم کې یا ایوالذین امنو لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم او ایمان والو پردو پ کورون باندې مگر دی کورون زمځی دا, دا شیطان رسول صد اول سړی تا چی ځو فلانو کر اگر دا نو الله خبردار ګورې پکورونو نه ګرځي يا اولذینا منو لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم او ایمانوالو مننه وزي کورونو ته بيدغ پکورونو نا او شیطان حیران شو د وګرځته چا پورته دینه سړی نبي كامل جرنیل ده کنه د فقشه او ده بهای نظر در بیا سریته او سریه خیر ده اوری ده بلار سری دی او برابر او بر پوری نس خبر انا ده پوش وی دایس ده ده خدای مخلوق ده او خدایخه پیجندشی ده خدای پم مخلوق او خیر ده پقوتو کی سریه اس خبر انا ده زر صفا ساتل پکاری نیت صفایوی دے سڑی اولی زر صفایوی نیت صفایوی من از خبرنا پکتو سکی گی قل للمومینینا یغزو من ابساریهم دا دیم و سو سوا دا شیطان نالاوی او آیا مومنانو تا او مومنانو نوجوانانو دا خطل دا سرگو حفاظتو فلا رضی نو نو جوانانو سرو کتگوری بره بره مگوری یا غزلو من اب ساریم اخبر در نظر فازتو کئی کلچ سابل که اپو مومنان که دا دبو قاسمو داگو دو دشمن خذا زنگل کوا او روانه وی دا سی زبا مخشم تا بروسته کی گی اجدانه جو پتا زما نظر رو نلگی کافر دا خج دون رو احترام بساتا چکر مومنان ای که دا سزنو نو الله همیشه مومن غالب کرو مومن غالب کرو قل للمومنین آیا من اب ساریم صحابا و جگڑا یو کلی تو ننصاراو منصبہ جوڑا کرا خپل جنان او توی تازو بکالی وا چوزان بخشتا کبلود ری گئی ندی بتاو سو ګوریا امنګ به حملہ کو دا منصبہ جوڑا کرا امیر د جماعت आवाज کړه ایوال مسلمون ایوال مسلمون اسمعو او زمع خبراز زمع خبرو ان اللہ قال اللہ یا دی او مسلمانانو و زما از ما خبره از ما خبره ان الله قال یغذو من اغزارم الله فرمایلی چې پکته پکوری بربنکو رہی سابو جگل شروع شو اگر کله فتح کرا نبی یو ون په تپوسکو یره دې کلی کوټي بچاتو گیو یو چاتو برنو گتلی ذکر علی اللہ کا نی قبول کنا ذکر ہی کامیاب ہو لو انسان لو پانی دا غی بادشاہو بیا چلے تو سب جنگل تراغنی اس ارادت اچ دل تے معسكر جوڑے جان لا جے ان کا جوڑے خماران بئی امزری بئی شہذوگان بئی نامی تے جماعت پاس دی ایوال حشرات الارض نحنو اصحاب محمد او حشرات دزمکی منگا د نبی علیہ السلام صحابیو و اینا نازلو نبی ها منگ دلتا اخفل محسکر جو روی دی زینہ فرتحلو منها زی دلتا نو لکی نام زرے لگی دلی دی اخفل بچی او مار خپل بچی اغسرے او طول تن الارد ا ما اسکار ته پر ځای خلیفہ دیکړو چې کله ایمان واره کیمو بنګال ته تلو کنه ایمان واره عمل کړو دا مسلمانانو چې د مسلمانانو د خود بیزتی به کوله كل المؤمنین یغذو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم او مؤمنانو نو جوازانو تاسو د نظر حفاظت کوي و شیطان هی را نوز بسکو. چا پورتا او پلار نو کتا بوری نو شیطان زرزر خوزو سخورد نو اغیتا وای خیر ده ده فلانه دیر شیخ سره ده ده برا نو بوری تورتا و بورا تورتا و بورا و قل المومناتی او من افسارهن اوزن نوای مومنان او خذلالا یخذوزنا من ابصارنا اخلل نظر حفاظتکای تاسو بم حفاظت کوی د نظر به ځای به نو کورای اوس په سکه چا کور ته دینه خپل ارثی د کده ګوري زنان د کده ګوري م بیا شه تم وسو واچې خیره دا دومره درن چلته ززور ورته او ری پرده خوچه را سطر چه را در زدو سطری خواه اولی پر تک مو بواسه اولی سطر خو در زدوی در قمیس پر تک دیسه پسیار چوله نو اللہ حکم راولیگا ویده ریبنا بی غمر ایننا لاجوب ایننا آ مسلمانانو مندخ اندو پلا رضای نو گرد گرد چیلو نا پزانوا چوئی چه ترکی مواجو پزان بانی آری دست سادر چه پاگی سر طول اندامو نویخت باراخت کاری نرا سپسی دیچوله ولی ازریب نا بی خموری نا علا جو بین نا گرد گرد چیلو نا برکی پزانوا چوئی چه پوٹی گئی ولی ازریب نا بی خموری سڑی چاکورت نزی او پلارزی کتو گوری زنانه پلارزی کتو گوری گرد گرد چیلون پزا ناشو لینی اوز فاشاد و کمزه نراشو نو شیطان بیار آره زنانه اوتا گوره پتا خواهان چون رمینه کری دی نه هر زل چه بار نرازی نو خام خاطال یا وخف تراری اولی او هر قسم سوزنی یو کری در غرب تامانش ته در لازش ته در پوزش ته دا په پانځدې دشته هر دشته خو هرڅه فرډي نو څوک څه خبرې دي چې خاوان پنس مینا کړې یا کنه لري وای چې په دې لارې جنو لیک کنه او ری چې پاتہ هول ایږي چې ته اشته وګنه ولا یذربنا بهرجلهن او می زکه دوه چې پره رځې نو شړم ورکوې ولا یذربنا بهرجلهن ز سوی خوشبوئی چره اگر اندر بنی رنگ والا خوشبوئی میں سڑے نہ لگے دیوس معجم پاس خالوب لگے دین رنگدار خوشبوئی نبی علیہ السلام پہ لا سن لوگوں دبن خوشبوئی لگے دل رنگدار اوری دا کریم نریم تے سڑین نہ دے لگے ناروا دیرا سڑائی دے نہ لگے رنگدار دا رنگدار شے سڑی تے لا بول ناروا اے سیدہ سور سے پوڈر کئی